Та ось із юрбиди кунів, що оточили їх, вийшов стрункий високий чоловік з блакитними очима на смаглявому обличчі, очима, в яких спалахнув вогник злої іронії. І він звернувся до загнаних у пастку вояків бездоганною іспанською мовою. «Ви позбудетеся зайвих тривог і багатьох неприємностей, якщо визнаєте себе моїми полоненими?» і дозволити спровадити вас далі від лиха. «Боже мій!» – тільки й вимовив канонір, хоч цей вигук аж ніяк не відбивав усієї глибини його подиву. «Прошу!» – сказав Блад, і після цього іспанцям не лишилося нічого іншого, як спуститися без зайвого клопоту через люк у трюм. «Тоді переможці над переможцями підкріпилися тими смачними стравами, що були на столі. Після тривалого вживання солоної риби та кукурудзяних коржів ці страви здалися бідолашним райською їжею. Однак блад стежив, щоб у всьому було почуття міри, хоча при цьому йому й довелось виявити всю твердість характеру, на яку він тільки був здатний. Перш ніж втішатися перемогою, треба було негайно приготуватися до дальших подій. Адже ця сутичка, хоч вона й забезпечила їм панімне становище, була тільки початком боротьби. Лишилося ще якнайкраще скористатися з такої переваги. Готування забрали значну частину ночі, проте їх було закінчено, перш ніж сонце визирнуло з за хребта Хілбей і сповістило про народження дня несподіванок. Невдовзі після того як зійшло сонце, колишній раб що походжав по палубі в іспанській керасії шоломі, з іспанським мушкетом в руках, повідомив про наближення човна. Це Дон Дієго де Спіноса і Вальдес повертався на корабель з чотирма великими скринями, в кожній з яких було по 25 тисяч песо, викуп, що його губернатор Стід на світанку вручив іспанцям. Дона Дієго супроводжували його син. Дон Естебан та шість веселерів. На борту фрегата панував заведений порядок. Корабель стояв на якорі лівим бортом до берега. Головний трап був на правому борту. До нього і пришвартувався, обігнувши корабель-човен із Доном Дієго та згаданими скарбами. Блад підгодував все як слід. Не дарма ж він служив у Дерітра. З борту звисали талі, біля лебідки стояли люди, а внизу на поготові вишукувався загін гармашів на чолі з оглом, який, читач уже знає, служив каноніром у королівському військово-морському флоті до того, як стряв політику і поділив долю герцога Монмуцького. Цей міцний, рішучий чоловік викликав довір'я вже самим своїм спокійним виглядом. Далеке від будь-якої підозри, Дон Дієго піднявся по трапу і ступив на палубу. Та й що могло викликати підозру? Не встиг він навіть глянути на загін солдатів, що вистрончилися для його зустрічі, як Хакторп влучним ударом палиці по голові примусив його на якийсь час про все забути. Після цього капітана віднесли в його власну каюту. А скрині з грішами підняли на палубу. Успішно закінчивши операцію, Донні Стебан та інші моряки щовна почали по одному підніматися по мотуз'яному трапу на палубу, де їх обробляли з тією ж спритністю, що й до Надієго. Пітер Блад мав неабиякий хист до таких речей і виконував їх, на мою думку, не без деякої театральності. Але цієї драми на жаль, ніхто жителів Брідштауна не бачив. Вони на чолі з полковником Бішопом і хворим на подагру губернатором, який сидів поруч з ним на руїнах муру, сумно дивилися на вісім човнів, що відчалювали від берега, відвозячи іспанських головорізів, стомлених від безперервних грабунків та вбивств. Стежачи за відплиттям човнів, Барбадосці раділи, що від'їжджають їхні жорстокі вороги. І водночас їх охоплював відчай від згадки про те страшне спустошення, яке принаймні на певний час зруйнувало добробут і щастя маленької колонії. Ось човни відійшли від берега. Іспанці з диким реготом усе ще глумилися з своїх нещасних жертв. Човни пройшли вже з півдороги між пристанню і кораблем – коли раптом повітря розітнув гарматний постріл. Кругле ядро впало у воду недалі, як за шість футів від переднього човна, змочивши бризками тих, що сиділи в ньому.